David Copperfield de Charles Dickens Pista 38 Ajunsesem în curticica vilei doctorului. Se făcuse târziu. La fereastra odăi doamnei Strong se vedea lumina. Anies mi-a arătat-o și mi-a spus noapte bună. Nu te mai preocupa de necazurile și grijile noastre," mi-a spus ea întinzându-mi mâna. Nimic nu mă poate face mai fericită decât fericirea ta. Dacă vreodată voi avea nevoie de ajutorul tău, fi sigur că ți-l voi cere." Dumnezeu să te aibă în paza lui. Surâsul iradios și sunetul voios al glasului ei m-a făcut parcă să o văd și să aud iar pe mica mea Dora alături de ea. Am mai rămas câtva timp uitându-mă la stele, cu inima plină de dragoste și de recunoștință, și apoi am pornit încet mai departe. Îmi oprisem un pat la o cârciumă, mai cum se cade din apropiere, și tocmai ieșeam pe poartă când, întorcându-mi din întâmplare capul, am văzut lumină și în biroul doctorului. M-am gândit cu o de cuget Că lucra la dicționar fără ajutorul meu Vrând să văd dacă așa era Și în orice caz dorind să-i spun noapte bună dacă îl voi găsi zăbovind printre cărțile sale M-am întors, am trecut în vârful picioarelor prin hol Am deschis ușor ușa și m-am uitat înăuntru Primul pe care l-am văzut spre marea mea mirare În lumina scăzută a lămpii cu abajur A fost Iuraia Stătea în picioare lângă lampă cu una din mâinile sale scheletice duse la gură și cu cealaltă pe masa doctorului. Doctorul ședea în fotolul său, acoperindu-și fața cu amândouă mâinile. Domnul Wickfield, amarnic tulburat și foarte abătut, s-a plecat spre el, atingându-i șovăitor brațul. O clipă am crezut că doctorului venise rău. Sub această impresie, am făcut repede un pas înainte, când odată am întâlnit privirea lui Iuraia și am priceput despre ce era vorba. Voiam să mă retrag, dar doctorul m-a oprit cu un gest, așa că am rămas. În orice caz," a spus Iuraia, răsucindu-și nevrednica ar trebui să ținem ușa închisă, nu-i nevoie să afle tot orașul ce vorbim." Rostind aceste cuvinte, s-a dus în vârful picioarelor la ușa pe care o lăsasem deschisă și a închis-o cu grijă. Apoi s-a întors și și-a reluat aceeași poziție. În vocea sa și în felul său de a se purta, se vedeau o râvnă și o falsă compătimire care mi s-au părut mai de nesuferit decât orice altă atitudine. Am socotit că e datoria mea, domnișoarele Copperfield, a zis Iuraia, să-i dezvălui și doctorului Strong cele ce am vorbit astăzi între noi, deși se pare că nu mai înțeles destul de bine. I-am aruncat o privire fără a-i da niciun răspuns, și m-am îndreptat spre bunul și bătrânul meu profesor, spunându-i câteva cuvinte de mângâiere și de încurajare. Mi-a pus mâna pe umăr, așa cum obișnuia pe vremea când nu eram decât un băiețaș, dar nu și-a ridicat capul cărunt. Deoarece nu mai înțeles, domnișorul Copperfield, a urmat iuraia cu același ton oficial, mi-am îngăduit să atrag cu milință luarea minte doctorului Strong, căci suntem între prieteni, asupra purtării doamnei Strong. E cu totul împotriva firii mele, de asigur, Copperfield, să mă amestec în lucruri atât de neplăcute, dar, așa cum e, suntem toți amestecați fără să vrem în ceea ce n-ar trebui să fie. Asta voiam să spun atunci când nu m înțeles, domnule. Mă mir acum, când mă amintesc de privirea lui, cum de nu l-am luat de gât și n-am încercat să-i înnăbuș vorba. Îndrăznesc să spun că nu m-am exprimat prea limpede, nici eu, nici dumna ta, a urmat el. Firește, dăm prea multă importanță acestei chestiuni, totuși, până la urmă m-am hotărât să vorbesc deschis și i-am arătat doctorului Strong. Ați spus ceva, domnule?" Doctorul Strong scosese un geamăt care ar fi mișcat orice inimă omenască, dar cred că asupra lui uraia n-a avut niciun efect. I-am arătat doctorului Strong," a continuat el, că oricine ar putea vedea că domnul Melden și frumoasa și drăguța doamnă Strong sunt prea legați unul de celălalt. A venit cu adevărat vremea ci deci toți suntem acum amestecați în ceea ce n-ar trebui să fie să afle și doctorul Strong că a fost pentru toată lumea limpede ca lumina zilei, chiar înainte de plecarea domnului Melden în India, că domnul Melden doar pentru asta și-a făcut rost să vină înapoi și că pentru asta e toată ziua pe aici. Când a intrat, domnule, îi ceram tocmai asociatului meu și în clipa aceea s-a întors spre el să declare pe cuvânt de onoare dacă n-are și el de mult o părere în această privință. Hai, domnule Wickfield, vrei să fii atât de bun să ne spui ce crezi? Da sau ba? Hai, domnule Wickfield! Pentru numele lui Dumnezeu, dragă doctore, a spus domnul Wickfield, punându-și nehotărât mâna pe brațul doctorului, nu trebuie să dai prea multă importanță unor bănuieli pe care le-aș fi putut avea. Așa, a strigat Iuraia clătinând din cap, asta e o adevărare cam sentimentală, tocmai din partea lui un prieten atât de vechi. Ei, noi eram decât un bieț slujbaș în biroul lui și l am văzut de zece ori, capărfield nu odată, cât de preocupat era, cât de necăjit era și avea dreptate ca părinte, nu pot să-l sândesc, la gândul că domnișoara Anies era amestecat în ceea ce n-ar trebui să fie. Dragul meu strong, a zis domnul Wickfield cu un tremur în glas, bunul meu prieten, oare mai e nevoie să-ți spun că aveam mania de a căuta ce se urmărește prin orice faptă și de a judeca totul după acest criteriu gust. Din pricina acestei greșeli am ajuns și la asemenea bănuieli. Ai putut avea vreo bănuială, Wickfield?" i-a zis doctorul, fără a-și ridica fruntea. Ai putut avea vreo bănuială?" Vorbește, domnul asociat, l-am ambiat Iuraia. Am avut la un moment dat, desigur," a spus domnul Wickfield, dar să mă ierte Dumnezeu, credeam că și dumneata avei. Nu, nu, nu!" i-a răspuns doctorul cu cea mai patetică suferință în glas. Mi s-a părut, la un moment dat, Cai ai vrut să-l triviți pe Meldon peste hotare, tocmai ca să-i desparți," a spus domnul Wickfield. Nu, nu, nu," a răspuns doctorul, am vrut să-i fac o plăcere lui Eni, ajutându-i prietenul din copilărie, nimic altceva." Așa am crezut," a zis domnul Wickfield, nu puteam pune la îndoială vorbele dumitale, dar mi s-a părut, te rog să ți seama, de felul meu strâmt de a judeca, de cusurul meu cel mai păcătos, că, deoarece există o diferență de vârstă atât de mare," Așa trebuie pusă problema domnișorului Copperfield, a intervenit Iuraia cu o milă fățarnică și jignitoare. O femeie atât de tânără și de atrăgătoare, oricât de mult ar fi respectat, s-a hotărât poate la această căsătorie numai din motive de ordin material. N-am ținut seama de atâtea simțăminte și de atâtea împrejurări care puteau avea un tâlc mai bun. Pentru numele lui Dumnezeu nu uita lucrul acesta. Caută s o dreagă, a zis Iuraia, clătinând din cap. Am privit-o întotdeauna numai dintr-un singur punct de vedere," a urmat domnul Wickfield, dar te implor, dragă prietene, pe tot ce am mai scump pe lume, să înțelegi ce s-a întâmplat. Sunt nevoit să mărturisesc acum, neavând altă scăpare, nu, altă ieșire noi dacă am ajuns aici, domnule Wickfield," a spus Iuraia. Că am avut," a zis domnul Wickfield, uitându-se jalni și deznădăjduit la asociatul său, că am avut anumite îndoiele în privința ei," crezând că nu-și făcea datoria față de dumneata. Și, ca să spun totul, uneori nu-mi plăcea ca Anies să fie atât de prietenă cu ea, văzând ceea ce vedeam sau ceea ce-mi închipuiam că vedeam din pricina teoriilor mele greșite. N-am pomenit niciodată nimănui de toate acestea și nici nu voiam ca cineva să le afle vreodată. Și cu toate că-ți vine foarte greu să le auzi, dacă ai ști cât de greu îmi vine mie să ți le spun, mai compătimii, a încheiat domnul Wickfield copleșit. Doctorul în bunătatea lui i-a întins mâna. Domnul Wickfield i-a ținut-o câtva timp în trasa, cu capul plecat. Sunt sigur că subiectul acesta este foarte neplăcut pentru toată lumea," a zis Iuraia, zvârcolindu-se în tăcerea generală ca un țipar. Dar pentru că am ajuns atât de departe, trebuie să mai adaug că și Copperfield a băgat de seamă același lucru." M-am întors către el și l-am întrebat cum de îndrăznea să-mi ceară mărturia. oh e foarte frumos din partea dumii Capărfield! Mi-a răspuns Iuraia răsucindu-se, știm cu toții cât ești de îndatoritor din fire, dar în seara aceea când ți-am vorbit, ai înțeles ceea ce voiam să-ți spun, știi prea bine că ai înțeles ceea ce voiam să-ți spun, nu tăgădui. Vrei să tăgăduiești cu cele mai bune intenții, dar degeaba, Copperfield. Am văzut cum ochii blajini ai bunului și bătrânului doctor s-au îndreptat o clipă asupra mea și am simțit că mărturisirea vechilor bănuieli și amintiri mi se cita prea limpede pe față pentru a mai amăgi pe cineva. Zadarnic m-aș mai fi înfuriat, nu mai puteam schimba nimic. Orice aș fi spus, nu puteam șterge această mărturisire. Am rămas tăcuți până ce doctorul s-a ridicat și s-a plimbat de vreo două sau trei ori de-a lungul odăii. S-a întors apoi la jilțul său, s-a rezemat de spătar și, ducându-și din când în când Batista la ochi cu o sinceritate care îi făcea mai multă cinstă decât orice prefăcătorie, ne-a spus mai eu sunt de vină. Cred că eu port toată vina. Am expus ființa care mi era atât de dragă inimii mele la tot felul de bănuieli și de făimări. Le numesc de făimări chiar dacă n-au rămas decât în mintea celor care le-au gândit. Niciodată n-ar fi căzut asupra ei asemnea bănuieli dacă n-aș fi fost eu un joc. Iuraia Hip a scos un fel de sfornăit. Eu am crezut de cuvință să-i arăt doctorului toată simpatia mea. Niciodată n-ar fi căzut asupra ei asemnea bănuieli dacă n-aș fi fost eu un joc, a repetat doctorul. Domnilor, precum știți, sunt un om bătrân. În seara aceasta îmi dau seama că nu mai am mult de trăit, dar chezășuiesc cu viața mea, cu viața mea, că scumpa doamnă de care s-a vorbit aici este cinstită și credincioasă. Nu cred ca un pictor să fi izbutit vreodată să zugrăvească, pe chipul unui erou romantic, spiritul cavaleresc, frumusețea morală și demnitatea impresionantă cu care bătrânul doctor a rostit aceste cuvinte. Nu vreau să tăgăduiesc însă, a urmat el, că, fără să știu, se prea poate să fie atras pe această doamnă într-o căsătorie nesăbuită și nefericită. Sunt gata să o recunosc chiar într-o anumită măsură. nu spre de deprins să observ ce se petrece în jurul meu și nu pot decât să cred că ceea ce au băgat de seamă mai mulți oameni, diferiți ca vârstă și ca situație, dar toți fiind sinceri de acord în același sens, poate să fie mai exact decât ceea ce am văzut eu. Și aceasta e foarte firesc. Admirasem de multe cum am mai povestit și în altă parte purtarea lui atât de binevoitoare față de tânăra soție, dar duioșia plină de respect pe care i-a arătat-o de câte ori a am amintit de ea cu acest prilej, și felul aproape reverențios cu care a îndepărtat cea mai mică umbră de îndoială asupra integrității ei morale, l-au ridicat nespus de mult în ochii mei. Am luat-o în căsătorie pe această doamnă când era încă foarte tânără," a spus mai departe doctorul. Am luat-o într-o vreme când caracterul abia se formase. A fost pentru mine o adevărată fericire să pot contribui la dezvoltarea și desăvârșirea lui. Îl cunoscusem îndeaproape pe tatăl ei, o cunoșteam și pe ea foarte bine. Din dragoste pentru frumoasele și alesele ei în sușiri, am învățat tot ce am putut. Dacă am greșit, profitând de recunoștința și afecțiunea ei, și mă tem că așa e, dar niciodată nu mi-am dat seama de acest lucru, îi cer din toată inima iertarea acestei doamne a străbătut din nou o de-a lungul ei și s-a întors în același loc, apucând scaunul cu mâna care -i tremura ca și glasul, plin de o adâncă seriozitate. Am socotit că pot fi pentru ea un refugiu față de primejdiile și încercările vieții. Am încercat să mă conving singur că, în ciuda nepotrivirii de vârstă, pot să-i asigur o viață tihnită și mulțumită. M-am gândit însă și la vremea când va rămâne liberă și încă tânără și frumoasă, dar cu mintea mai coaptă. Da domnilor. Vă dau cuvântul meu că așa e. Un sentiment nobil și generos era întipărit pe față și fiecare vorbă pe care o rostea avea o forță morală izvorită din deplină sinceritate. Viața pe care am dus-o cu această doamnă a fost foarte fericită. Până în noaptea aceasta am avut necontenit prilejul să binecuvântez ziua în care am săvârșit față de ea o nedreptate atât de mare. Glasul din ce în ce mai tulburat, pe măsură ce rostea aceste cuvinte, I s-a curmat pentru câteva clipe, după aceea a urmat astfel. Odată trezit din acest vis, toată viața am fost, într-un fel sau altul, un biet visător. Îmi dau seama cât e de firesc ca ea să aibă un sentiment plin de regret față de vechiul ei tovarăși din copilărie, care e de aceeași vârstă cu ea. Mi-e teamă că e foarte adevărat că ea îl privește cu un fel de regret nevinovat, că se gândește poate uneori la ceea ce ar fi putut fi dacă nu m-aș fi ivit în calea ei. În ceasul acesta de grea încercare mi-au revenit în minte cu un tâlc nou multe din cele ce văzusem și eu, dar pe care nu le luasem în seamă. Dar, mai presus de toate acestea, domnilor, numele scumpei mele doamne nu trebuie să fie niciodată pângărit cu o umbră sau cu o vorbă de îndoială. O clipă privirea ei s-a învăpăiat și glasul i-a devenit de o neclintită tărie. Apoi a rămas câtva timp tăcut. În cele din urmă a continuat astfel. Nu-mi rămâne altceva de făcut?" De cât să port, cu cât mai multă smerenie, povara remușcării de a fi pricinuit o asemenea nefericire. Ea e aceea care are dreptul să se plângă, nu eu. Datoria mea e să oferesc de aici înainte de orice comentarii greșite, de acele crude comentarii de care nici prietenii mei n-au fost în stare socruțe. Cu cât vom trăi mai retrași, cu atât această sarcină îmi va fi mai ușoară. Și când îmi va suna ceasul... O, Doamne, facă-se voia Ta să sune cât mai curând... Când moartea mea îi va reda libertatea, voi închide pentru totdeauna ochii, având în față chipul ei cinstit. O voi privi pentru ultima oară cu o nemărginită dragoste și încredere și, cu inima ușoară, o voi lăsa să trăiască o viață mai bună și mai fericită. Lacrimile, care mi-au împăienjenit ochii la auzul acestor cuvinte de o bunătate, de o cinste și de o simplitate atât de impunătoare, m-au împiedicat să-l mai văd. S-a îndreptat spre ușă când, deodată am mai adăugat. Domnilor, V-am destăinuit tot ce-i inima mea. Sunt sigur că veți păstra respectul cuvenit față de cele auzite. Ceea ce s-a spus în noaptea asta aici nu trebuie repetat. Wickfield, dă brațul tău de bun și vechi prieten ca să mă ajuți să urc scările. Domnul Wickfield s-a grăbit să-i dea brațul. Fără a mai schimba o vorbă, au părăsit încet împreună Odaia, în timp ce Iuraia se uita după ei. Ei, domnișorle Copperfield! a zis Iuraia, întorcându-se mieros spre mine. Lucrurile n-au mers tocmai așa cum am așteptat, căci bătrânul cărturar, ce om cum se cade, e orb ca un liliac, dar familia asta nu o să mai stea în cale, cred. Când i-am auzit glasul, m-a apucat o furie atât de nebună, cum nici înainte și nici de atunci n-am mai pomenit. Ticălosule, i-am zis, cum de te-ai încumetat să mă vâri în intrigile tale, cum de-ai îndrăznit, mișelule fățarnic, să-mi cer mărturia, ca și cum am fi vorbit împreună despre asta. Cum stăteam față în față, am văzut limpede în triunful cei se furișa pe obraz, ceea ce știam mai de mult, anume că mă silise să-i primesc stăinuirile numai ca să mă facă să mă simt nefericit și că mă întinsese o capcană. Nu m-am mai putut stăpâni. Obrazul lui fleșcăit îmi stătea ca o ispită în față, așa că l-am plesnit cu toată palma, și atât de tare că m-au usturat degetele de parcă m-aș fi fript. Mi-a prins mâna între lui și am rămas uitându-ne unul la altul. Am rămas multă vreme așa, îndeajuns ca să văd cum urmele degetelor mele dispăreau de pe roșața aprinsă a obrazului care îi se învinețea. Copperfield, mi-a zis el în cele din urmă cu răsuflarea tăiată. Ți-ai pierdut mințile? Nu vreau să mai știu de tine, câine spurcat. I-am zis eu, smulgându-mi mâna dintre-a lui. Nu vreau să te mai cunosc. Nu vrei? Mi-a spus el, ducându-și mână la obrazul care îl durea. Poate că n-o să ai încotro. Nu crezi că ești cam nerecunoscător?" Ți-am arătat în repetate rânduri că te disprețuiesc." I-am zis, De data asta ți-am dovedit-o, fățiși. De ce m-aș teme de răul pe care îl cășunezi tuturor în jurul tău? Ai mai putea face și altceva?" A înțeles cât se poate de bine motivele care mă siliseră până atunci să mai păstrez vreo legătură cu el." Cred că nici nu l-aș fi plesnit, nici n-aș fi lăsat să mi scape aceste vorbe, dacă anies nu mi-ar fi dat chiar în seara aceea asigurarea pe care o așteptam, dar n-are a face. A urmat o altă pauză, destul de lungă, în timp ce mă privea, în ochii lui licăreau culorile cele mai urâte și mai întunecate. "Copperfield", mi-a zis el, luându-și mâna de pe obraz, "întotdeauna ai fost împotriva mea, știu că încă de pe vremea când stăteai la domnul Wickfield, era împotriva mea. N-ai decât să crezi ce poftești." I-am spus, fierbând încă de mânie. Și totuși, eu am ținut întotdeauna la dumneata, Copperfield," mi-a spus el. N-am mai vrut să-i răspund, mi-am luat pălăria să mă duc la culcare, dar el mi-a ținut calea, punându-se în fața ușii. Copperfield," mi-a zis el, ca să existe o ceartă, trebuie să fie cel puțin două părți. Eu nu vreau să fiu una dintre aceste două părți." Pleacă de aici," i-am spus. Nu vorbi așa." mi-a răspuns el, știu că o să spară rău mai târziu. Cum de te poți arăta mai prejos decât mine, neizbutin să te stăpânești? Dar te iert." Tu să mă ierți pe mine?" i-am spus disprețuitor. Da, și n-ai încotro," mi-a răspuns el, când mă gândesc că m-ai atacat pe mine, care întotdeauna ți-am fost prieteni. Dar nu poate să existe o ceartă fără două părți care să se ciocnească. Și eu nu vreau să fiu una din părți. Vreau să-ți rămân prieten în pofida dumii tale așa că acum știi la ce te poți aștepta. Pentru a nu-i tulbura pe cei din casă la ora atât de târzie, am fost nevoit să ducem aproape pe șoptit această discuție, în care el vorbea mai mult, pe când eu îi răspundeam foarte răspicat. Și aceasta nu m-a făcut să mă liniștesc, deși simțeam că mânia mi se mai potolise. I-am spus că știam la ce mă puteam aștepta de la el, așa cum am știut întotdeauna și nu m-am înșelat niciodată. Apoi, fără a-i arunca măcar o privire, am deschis ușa și-am părăsit casa. Dar și el se ducea să doarmă la maică-sa, așa că înainte de a fi făcut vreo sută de metri, m-a ajuns din urmă. Știi, Copperfield," mi-a zis el la ureche, eu nu m-am întors capul. Te-ai pus într-o situație proastă." Simțeam că avea dreptate și aceasta mă supăra și mai tare. N-ai făcut mare ispravă și nici nu mă poți împiedica să te iert." Nu o să-i spun nimic mamei și nimănui pe lume. Vreau să te iert, dar mă mir." Cum de ai putut să ridici mâna ca să lovești un om atât de umil? Mă simțeam aproape tot atât de vrednic de dispreț ca și el. Mă cunoșteam mai bine decât mă cunoșteam eu singur. Dacă m-ar fi învinuit sau dacă m-ar fi scos iar din sărite, aș fi simțit o ușurare sau o justificare, dar așa m-a făcut să mă perpelesc și să mă chinuiesc mai toată noaptea. Când am ieșit a doua zi dimineața, tocmai sunau clopotele bisericii. l am găsit plimbându-se în sus și în jos cu maică-sa. Mi-a vorbit ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și am fost nevoit să-i răspund. Cred că îl plesnisem destul de tare ca să-i pricinuiesc niște dureri de dinți. În orice caz, era legat la față cu o batistă de mătase neagră, care nu l înfrumuseța deloc, mai ales că trebuia să poarte și pălăria în vârful capului. Am aflat că avea de gând să se ducă la un dentist din Londra, chiar luni dimineața, ca să-i scoată un dinte. Nădăjduiesc că era vorba de o măsea. Doctorul, sub cuvânt că nu se simte bine, a rămas singur mai în fiecare zi până la plecarea oaspeților. Abia la vreo săptămână după ce Anies și tatăl ei ne-au părăsit, ne-am reluat lucrul obișnuit. Cu zi înainte, doctorul mi-a înmânat o scrisoare într-un plic deschis. Mi-era adresată chiar mie și cuprindea, în câteva cuvinte călduroase, rugămintea de a nu mai pomeni niciodată nimic despre cele întâmplate în seara aceea. Le dăstăinuise doar mătușii mele și nimănui altcuiva. Nu era o chestiune pe care o puteam discuta cu Anies și nu încape îndoială că ea nu bănuia nimic despre cele petrecute. Sunt încredințat că nici doamna Strong n-a aflat nimic. Au trecut câteva săptămâni până ce am putut vedea vreo schimbare în felul ei de-a fi. A venit încet, ca un nor când nu bate vântul. La început a părut mirată de compătimirea călduroasă cu care-i vorbea doctorul și de dorința de a o chema pe mama ei ca să-i mai învioreze puțin trista monotonia vieții pe care o ducea. Deseori, în timp ce lucram, iar ea ședea lângă noi în birou, am văzut-o cum se oprea și se uita la el cu un aer pe care nu-l voi uita niciodată. Am băgat de seamă că uneori se ridica după aceea și părăsa o daia cu ochii plini de lacrimi. Încetul cu încetul, umbra unei suferințe i-a întunecat frumusețea, adâncindu-se pe măsură ce zilele treceau. Doamna Markleham locuia pe vremea aceea în vilă, dar ea nu mai contenea cu vorba și nu vedea nimic. În timp ce Eni care fusese ca o rază de soare în casa doctorului, se adumbra astfel, doctorul a început să pară mai grav și mai îmbătrânit, dar firei duioasă, purtarea lui plină de bunătate și solicitudinea binevoitoare pe care o arăta, au sporit, dacă ar mai fi fost cu putință să sporească. L-am văzut, în dimineața zilei ei de naștere, când ea a venit să se așeze la fereastra biroului unde lucram, așa cum făcea de obicei, dar în ultimul timp cu un aer sfios și nehotărât, pe care îl găseam foarte mișcător cum i-a prins fruntea în mâini, i-a sărutat-o și apoi s-a depărtat în grabă, fiind prea emoționat pentru a mai sta lângă ea. Am văzut-o cum ea a rămas așa cum a lăsat-o, împietrită ca o statuie, apoi și-a plecat capul și-a împreunat mâinile și a început să plângă, năpădită de o nespusă tristețe. Mi se părea că uneori după aceea ar fi vrut să-mi vorbească în clipele când rămâneam singuri, dar n-a scos niciodată o vorbă. Doctorul îi propunea mereu să se ducă cu mama ei în oraș, ca să se mai distreze. Iar doamna Markleham, care era mare amatoare de distracții, primea bucuroasă aceste propuneri și le sprijina cu multă căldură. Dar Eni, tristă și abătută, se lăsa dusă oriunde fără a se mai bucura de nimic. Nu știam ce să mai cred, și mătușa mea era la fel de nedumerită. Uneori străbătea poate sute de mile tot plimbându-se prin odăi, ca să se mai dumirească. Și ce e și mai ciudat, e faptul că singurul om care părea să mai aducă o ușurare în viața nefericită a acestei căsnicii era domnul Dick. N-aș fi în stare să lămuresc ce gândea el în această privință, nici ce lua în seamă. Desigur că nici el nu m-ar fi putut spune. Dar, precum am arătat atunci când am povestit viața pe care am dus-o la școală, domnul Dick avea o adevărată venerație pentru doctorul Strong. Mintea nu poate cuprinde acea subtilă legătură care există în orice devoțiune adevărată, chiar atunci când ea nu e decât sentimentul unui biet animal față de un om. Domnul Dick își asculta glasul inimii, ca să zic așa, și de aceea răspândea în jurul lui raza luminoasă a unei iubiri adevărate. Își reluase cu mândrie privilegiul de a se plimba în sus și în jos prin grădină împreună cu doctorul în multe din ceasurile lui de răgaz, așa cum obișnuise să-l însoțească o dinioară la Canterbury. Curând însă, și-a consacrat tot timpul liber acestor plimbări, sculându-se unor mai devreme dimineața, ca să mai câștige timp. Pe vremuri, cea mai mare fericire a lui era să-l asculte pe doctor, cum îi citea, din minunata lui realizare, dicționarul. Acum se simțea foarte nenorocit, până ce doctorul și-l scotea din buzunar și începea lectura. Când doctorul și cu mine aveam treabă, domnul Dick își luase obiceiul să se plimbe cu doamna Strong și să o ajute să-și îngrijească florile preferate sau să smulgă buruienile. Pot spune că rare ori scota mai mult de o duzină de cuvinte într-un ceas, dar interesul susținut pe care l-arăta și aerul lui atent afla un răsunet în inimile lor. Fiecare știa că celălalt îl iubea și că el îi îndrăgise pe amândoi. Și astfel, domnul dica a ajuns să joace un rol pe care nimeni altul nu l-ar fi putut îndeplini, să fie o verigă între ei. Când mi-l amintesc cum se plimba în sus și în jos cu doctorul, cu un aer înțelept, dar de nepătruns pe față, încântat că avea de-a face cu grelele cuvinte ale dicționarului, când îl revăd cum căra stropitorile grele pline cu apă după eni sau cum stătea în genunchi fundat în munca migăloasă de a strânge cu răbdare frunzulițele de pe jos, fără a-și scoate mănușile mari și își manifesta, așa cum niciun filozof n-ar fi fost în stare să exprime dorința sfioasă de a-și dovedi prietenia, răspândind parcă în jur simpatie, dragoste și încredere, când mi-l amintesc cum, pătruns de necazurile prietenilor săi, se străduia să-și stăpânească rătăcirile minții, neaducând niciodată vorba în grădină despre nefericitul rege Carol I. Stuart, Neșovăind o clipă de a-și arăta recunoștința și de a le fi mereu de folos, nelăsându-se niciodată abătut de la gândul că el la mijloc o neînțelegere între ei care trebuie înlăturată, mă simt aproape rușinat văzând cât de puțin am făcut eu, care avea mintea întreagă, față de ajutorul pe care a știut să-l dea el cu mintea lui rătăcită. Nimeni în afară de mine, trot, nu știe cât prețuiește omul acesta, îmi spunea mătușa mea când venea vorba despre el. Dic, o să ajungă departe. Înainte de a încheia acest capitol, trebuie să mai ating și un alt subiect. Am băgat de seamă că, în timp ce prietenii mei se aflau în vizită la doctorul Strong, poștașul aducea în fiecare dimineață vreo două-trei scrisori pentru Iuraia Hip, care rămăsese la Highgate până la plecarea celorlalți fiind în vacanță. Toate adresele erau scrise de domnul Mike Auber, care se deprinsese cu scrierea rondă, obișnuită în corespondența de afaceri judiciare. Mă bucuram să pot trage concluzia, din aceste semne mărunte, că domnului Mike Auber îi merge bine. De aceea, am rămas foarte mirat când am primit, cam pe vremea aceea, următoarea scrisoare de la amabila lui soție. Canterbury, luni seara Vei fi fără îndoială foarte surprins, dragă domnule Copperfield, când vei primi această scrisoare și cu atât mai mult când o vei citi și chiar și mai mult când vei vedea încrederea pe care ți-o arăt fără voia dumitale. Dar simțămintele mele de soție și de mamă își caută o ușurare și cum nu vreau să mă sfătuiesc cu familia mea și așa atât de puțin binevoitoare față de domnul Mike Auber, nu cunosc pe nimeni care să-mi poată da un sfat mai bun decât prietenul și fostul nostru chiriaș. Ai băgat de sigur de seamă, dragă domnule Copperfield, că între mine și domnul Maicaubor, pe care nu-l voi părăsi niciodată, a existat întotdeauna un spirit de încredere reciprocă. S-a mai întâmplat uneori ca domnul Maicauber, să semneze o poliță fără să mă întrebe sau să mă ascundă data când această datorie trebuia plătită. Da, s-a întâmplat, dar în general domnul Maicaubor n-a ascuns nimic față de aceea care i-a închinat dragostea sa e vorba de soția lui, și atunci când ne retrăgeam să ne odihnim, îmi povestea întotdeauna tot ce s-a petrecut în timpul zilei. Îți poți închipui, dragă domnule Copperfield, ce amarnică trebuie să-mi fie suferința când ți-o spune că domnul Mike s-a schimbat cu totul. Viața lui a devenit un mister pentru aceea care a fost părtașă și la bucurii și la necazuri, e vorba de soția lui. Te asigur că, în afară de faptul că își petrece tot timpul la birou, de dimineață până seara, știu tot atâta despre el ca despre omul din povestea aceea pe care copiii o repetă prostește, spunând că înghide pe neră suflate păsat cu prune ca să folosesc o imagine populară pentru a exprima un fapt real. Dar asta încă nu-i totul. Domnul Maicauber a ajuns morocănos, e aspru, s-a înstrăinat de fiul cel mare și de fica lui, nu se mai mândrește cu gemenii lui, aruncă o privire rece până și copilului nevinovat care a venit în ultima vreme să mărească cercul familiei noastre cu mare greutate și numai după groaznici amenințări că o să-și pună capăt vieții, chiar așa spune, pot obține de la el banii necesari pentru hrană, banii de cheltuielă pentru care îmi cere socotală până la ultima para și refuză, nenduplecat, să-mi dea orice explicație asupra acestei atitudini care mă duce la deznădejde. Nu mai pot îndura această viață, mi se rupe inima. Dacă vei avea bunăvoință să-mi dai un sfat, cunoscând slabele puteri de care dispun și să-mi spui cum le-aș putea exercita mai bine în această dilemă atât de neașteptată, mi i face încă un prietenesc serviciu, pe lângă atâtea altele pe care mi le a adus până acum. Cu multă dragoste din partea copiilor și un surâs din partea pruncului nou venit pe lume, care are fericirea de a fi încă inconștient, rămân, scump pe domnule Copperfield, adumitale îndurerată, Emma Maicauber. Nu m-am simțit îndreptățit să dau unei femei cu atâta experiență ca doamna Maicauber alt sfat decât acela de a încerca, prin răbdare și îngăduință, să recâștige încrederea domnului Maicauber. Eram de altfel încredințat că, în orice caz, așa va face, dar această scrisoare m-a pus pe gânduri. Capitolul 14. O nouă privire asupra trecutului Fie îngăduit să mă opresc puțin asupra unei perioade de mare însemnătate din viața mea, fie îngăduit ca, stând deoparte, să privesc cum îmi trec prin față, într-un fantastic alai, nălucile acelor zile ce mă însoțesc propria umbră. Săptămâni, luni, timpuri mi se perindă în amintire, abia de par mai lungi decât o zi de vară sau o noapte de iarnă. Iată, pajiștea pe care mă plimb cu dora e toată în floare, câmp de aur însorit. Și iată apoi cum feriga, în tufe și mănunchiuri, zace ascunsă sub zăpada care o acoperă. Într-o clipită, fluviul care curgea scânteind sub razele soarelui de vară de-a lungul drumului unde ne plimbam duminicile, se tulbură sub bătaia vântului de iarnă sau se acoperă cu sloiuri de gheață. Apele strălucesc, apoi se întunecă și se rostogolesc mai departe, mai repede decât ale oricărui alt fluviu de pe lume care se varsă în mare. Nimic nu s-a schimbat în casa celor două cucoane, pirpirii ca niște păsărele. Tic-tacul ceasornicului aflat deasupra căminului se aude ca și înainte, Barometrul stă agățat în hol. Nici ceasul, nici barometrul nu merg bine, dar ne încredem în amândouă cu pioșenie. Am devenit un om în toată firea, sunt major. Am împlinit respectabila vârstă de 21 de ani, dar vârsta aceasta nu poate fi respectabilă pentru oricine. Să vedem ce am înfăptuit eu până acum. Am deslușit fioroasele taine ale stenografiei. Am ajuns să câștig destui bani datorită ei, am dobândit o mare faimă prin isprăvile săvârșite în tot ceea ce e în legătură cu această artă și fac, alături de alți 11 colegi, darile de seamă asupra dezbaterilor parlamentare pentru un ziar de dimineață. Noapte după noapte înregistrez profeții care nu se vor împlini niciodată, făgăduieli care nu vor fi niciodată ținute, explicații menite numai să înșele lumea. Mă cufund într-un noian de vorbe. Britania, nefericită fecioară, îmi apare mereu înaintea ochilor ca o găină pe frigare, străpunsă din toate părțile de penițele birocratice, legată de mâini și de picioare cu fundurițe roșii. Am intrat destul de adânc în culise ca să-mi dau seama cât prețuiește viața politică. Sunt, în această privință, un necredincios care niciodată nu va putea fi convertit. Scumpul și vechiul meu prieten Treadles și-a încercat și el puterile pe acest tărâm, dar n-a izbutit. Nu și-a făcut prea mult sânge rău și îmi amintește că întotdeauna și-a dat seama că el este mai greoi decât mine. Lucrează din când în când la același ziar, culegând unele fapte asupra unor subiecte mai aride pe care alții, cu mintea mai iscusită, le scriu și le înfrumusețează. Trebuie să intre în barou. Cu o admirabilă hărnicie, agonisind din greu, și-a mai strâns o sută de lire ca să plătească taxa cuvenită pentru a lucra în biroul unui notar. Multe sticle de vin s-au mai golit în de acestui eveniment și, dacă mă gândesc la suma cheltuită, cred că colegii lui de la Inner Temple a profitat pe socoteala lui. Am mai încercat să o scola capăt și pe altă cale. M-am apucat, tremurând de teamă, să scriu, ca autor. Am scris în taină o mică lucrare și am trimis-o unei reviste care a publicat-o. De atunci am prins curaj și am scris multe bucăți ușoare. Acum mi se plătește tot ce scriu și merge bine, când îmi socotesc pe degete venitul, trec de la degetul mijlociu și îl îndoiesc și pe al patrulea jumătate. Ne-am mutat din strada Buckingham într-o vilă mică și drăguță, foarte aproape de aceea pe care o văzusem la început, în avântul primului entuziasm. Totuși, mătușa mea, care și-a vândut pe un preț bun vechea vilă din Dover, nu vrea să rămână aici. Și-a pus în gând să se mute într-o căsuță și mai modestă din vecinătate. Ce care acest plan? E vorba de căsătoria mea? Da. Da, sunt pe cale să mă însor cu Dora Domnișoara Lavinia și domnișoara Clarisa Și-au dat consimțământul Și dacă s-a mai pomenit vreodată niște canari Care să se agite Apoi de ele era vorba Domnișoara Lavinia, care și-a luat singură sarcina De a supraveghea pregătirile Pentru trusoul iubitei mele Își petrece toată vremea tăind niște zale din hârtie cafenie Și certându-se cu un tânăr foarte respectabil Înarmat cu o testea de ace Și cu metrul la subsoară o croitoreasă, având de câte ori o vezi un ac prins la piept, a fost luată în pensiune cu casă și masă și cred că nu-și scoate degetarul nici când mănâncă, nici când bea, nici când doarme. Scumpa mea fetiță a ajuns un adevărat manechin, mereu trimit după ea și o cheamă să încerce ceva. Seara nu putem sta nici cinci minute împreună fără ca vreo femeie nepoftită să nu bată la ușă și să spună O, vă rog, domnișoară Dora, vreți să poftiți puțin sus?" Domnișoara Clarisa și mătușa mea rătăcesc prin toate prăvăliile din Londra în căutarea mobilelor pe care Dora și cu mine trebuie să le vedem. Ar fi mult mai bine pentru ele să cumpere toate deodată, fără să mai recurgă la această formalitate, căci atunci când venim să vedem o tavă pentru mașină de bucătărie sau un grătar, Dora zărește o căsuță chinezească pentru jeep, cu clopoței în vârf și ține morțiși și o aibă și după ce am cumpărat-o ne trebuie mult timp până ce să-l obișnim pe gip cu noua sa cușcă și de câte ori intră sau iese din ea face să sune clopoței ceea ce îl înspăimântă cumplit. Pe gotia a venit să dea și ea o mână de ajutor și s-a apucat imediat de treabă. Se pare că rolul ei e să curețe toate, căci nu mai încetează cu atâta curățat. Freacă orice lucru care poate fi frecat și nu se mai oprește cu frecatul până ce noi dăm un luciu ca acela de pe fruntea ei de femeie cum se cade. Și iată, îl văd pe fratele ei cum trece singur noaptea prin străzile cufundate în întuneric și cum se uită bine în mers la fețele trecătorilor. Nu-i vorbesc niciodată în ceasurile acelea, că știu prea bine când chipul-i posomorât îmi trece prin față ce caută și de ce se teme. De ce-a luat Treadles să mai atât de important în după amiaza când vine să mă caute la Tribunalul ecleziastic unde mă mai duc din când în când, numai de formă dacă am puțin timp liber. Visurile din zilele adolescenței mele sunt gata de a se înfăptui. Trebuie să-mi scot autorizația de căsătorie. E doar o hârtiuță, și totuși înseamnă atât de mult. Treadles o privește pe biroul meu cu admirație amestecată cu teamă. Iată, în cuprinsul ei reunite în vechea și duioasă formulă tradițională numele noastre, David Copperfield și Dora Spenlow. Și iată, în colț, pe cetea oficiului stării civile, instituția aceea atât de blajină amestecată în cele mai variate evenimente ale vieții omenești, cum ne vechează parcă unirea. Și iată că și episcopul din Canterbury ne dă binecuvântarea printr-o tipăritură cât mai ieftină cu putință toate acestea, prutesc într-un vis, un vis agitat, febril, fericit. Nu-mi vine să cred că e adevărat. Și totuși, când merg pe stradă, mi se pare că toți cei pe care îi întâlnesc trebuie să fie aflat că poi mâine mă însor. Funcționarul de la Oficiul Stării Civile mă cunoaște și când mă duc să depun jurământul, se poartă atât de familiar cu mine de parcă ar exista între noi o înțelegere masonică. N-am nevoie de Treadles, dar el e de față și mă asistă ca un prieten bun. Sper că data viitoare vei veni aici, scump pe prieten, în același scop, dar pentru tine," îi spun eu lui Traddles. și sper că asta se va întâmpla cât mai curând." Îți mulțumesc pentru bunele tare urări, dragul meu Copperfield," îmi răspunde el. Trag și eu nădejde că așa va fi. Sunt mulțumit la gândul că ea e gata să mă aștepte oricât de mult și că e într-adevăr cea mai scumpă fată de pe lume." Când te duci să o întâmpi la stația diligenței?" îl întreb. La șapte," îmi spune Traddles uitându-se la vechiul lui ceas de argint, același din care pe vremuri la școală a scos o rotiță ca să facă o moară. Tot atunci trebuie să sosească și domnișoara Wickfield, nu-i așa? Ceva mai târziu, la ora 8 .30. Te rog să mă crezi, băiete dragă, îmi spune Traddles că mă simt atât de fericit când mă gândesc că povestea asta se sfârșește cu bine de parcă ar fi vorba de căsătoria mea. Și trebuie să se aduc cele mai călduroase mulțumiri pentru marea prietenie pe care mi a arătat-o, poftind-o pe Sofia să ia parte la un eveniment atât de îmbucurător și cerându-i să fie domnișoară de onoare alături de domnișoara Wickfield, sunt foarte mișcată de această atenție. Îl ascult până la sfârșit și apoi ne strângem mâna, pornind pe jos, mai stăm de vorbă, mâncăm împreună și așa mai departe. Dar mie tot nu -mi vine să cred. Nimic nu mi se pare real. Sofia sosește la timp la mătușile dorei. Are o înfățișare cât se poate de plăcută, fără a fi frumoasă, dar e foarte atrăgătoare și pare una din făpturile cele mai sincere, mai blânde, mai spontane și mai simpatice pe care mi-a fost dat să le întâlnesc. Treadles ne-o prezintă, foarte mândru de ea, și timp de zece minute, după ceas, își fracă mâinile, iar când îl trag într-un colț și îl felicit pentru alegerea lui, fiecare fir de păr din cap îi stă țeapănă, drept în sus. Am luat-o și pe Anieste la stația diligenței din Canterbury, și chipul e frumos și vesel, se află pentru a doua oară în mijlocul nostru. Anieste are o mare simpatie pentru Treadles și face să-i vezi împreună și să-l urmărești pe Treddles cu câtă mândrie o prezintă pe cea mai scumpă fată de pe lume. Și totuși, nu-mi vine să cred. Petrecem o seară minunată și suntem în culmea fericirii, dar tot nu-mi vine să cred că e adevărat. Nu pot aduna gândurile, nu pot stăpâni fericirea pe care o trăiesc. Mă simt amețit, cu mintea încețoșată, de parcă m-aș fi trezit în zori acum vreo săptămână sau două și nu m-aș mai fi culcat de atunci. Mi se pare că luni de-a rândul mi-am purtat autorizația de căsătorie în buzunar. Nici a doua zi, când mergem cu toții să vizităm casa, casa noastră, a dorei și a mea, nu sunt în stare să mă închipui că eu aș fi stăpânul ei. Mi se pare că mă aflu acolo din îngăduința altuia și mă aștept ca adevăratul stăpân al casei să sosească dintr-o clipă în alta și să mureze bun venit. Eu o căsuță atât de frumoasă și totul e nou și strălucitor. Florile de pe covor arată de parcă ar fi fost proaspăt culese, iar frunzele verzi de pe tapete s-ar spune că chiar atunci au crescut. Și perdelele curate de muselină albă Și mobila trandafirie care parcă s-ar îmbujora Și pălăria de paia Dorei cu panglică albastră Atârnată în micul cuier Îmi amintesc atât de bine cât am îndrăgit-o pe Dora Care purta o pălăria asemănătoare Când am văzut-o pentru întâia oară Și cutia chitarei stând la locul ei într-un colț Și toți împiedicându-se de pagoda lui Gip care e mult prea mare pentru căsuța noastră Petrecem încă o seară fericită Aproape tot atât de nereală ca și celelalte și, înainte de a pleca, mă furisez în odea unde o întâlnesc de obicei, dar Dora nu e acolo. Îmi spun că poate au chemat o chemat-o iar la încercat. Domnișoara Lavinia vâră capul pe ușă și îmi spune, cu un aer misterios, că nu va mai întârzia mult. Și totuși mi se pare că zăbovește prea mult. Dar deodată aud un foșnet lângă ușă și un ciocănit. Spun, intră, dar cineva bate din nou la ușă. Mă duc să deschid întrebându-mă cine o fi, și dau de doi ochi strălucitori și de o față îmbujorată. Sunt ochii dorei, echipul ei. Domișoara Lavinia a îmbrăcat-o în rochea de mirasă, cu văl cu tot, ca să o văd. O strâng pe mica mea nevăstică la piept, și domișoara Lavinia scoate un țipat că îi mă totolesc vălul de pe cap, iar Dora râde și plânge în același timp, văzându-mă atât de fericit. Și mai puțin ca oricând îmi vine să cred că totul e adevărat. Găsești că-ți drăguță, Dodi, îmi spune Dora. Drăguță! Cred și eu că-i drăguță! Și ești sigur că mă iubești foarte mult? îmi spune Dora. Întrebarea aceasta stârnește atâtea primejdii pentru vălul de mirasă, încât la Lavinia scoate încă un țipăt ușor și mă roagă să înțeleg că trebuie să mă mulțumesc să mă uit numai la Dora și sub niciun motiv să nu mă mai apropii de ea. Și astfel Dora, delicioasă în tulburarea ei, stă un minut sau două să o admir și apoi își scoate vălul că de firească îmi pare fără el și fuge ținându-l în mână și apoi se întoarce dansând în ei obișnuită și îl întreabă pe Gip dacă mi-am luat o nevăstică frumoasă și dacă o să o ierte că se căsătorește. Apoi se așează în genunchi ca să-l facă să stea în două labe pe cartea de bucate pentru ultima oară în viața ei de fecioară.